Історія друга. Суєта-суєт. Розділ перший. Епіграф. Серед героїв оповідання виділяють одного-двох головних героїв. Усіх інших розглядають як другорядних. Методика викладання літератури. Близько другої години після полудня, коли Валдані знову перегорів запобіжник у відного пристрою, пролунав телефонний дзвінок. Телефонував заступник директора з адміністративно-господарської частини Модест Матвійович Камноєтов. Привалов, суворо сказав він, чому ви знову не на місці? Як це не на місці, образився я. День сьогодні видався клопітливий, і я усе забув. Ви це припиніть, сказав Модест Матвійович. Вам уже п'ять хвилин, тому належало з'явитися до мене на інструктаж. Хай мухрець, сказав я і повісив трубку. Я вимкнув машину, зняв халат і наказав дівчатам не забути вимкнути струм. У великому коридорі було порожньо, за напівзамерзлими вікнами мила віхола. Надягаючи на ходу куртку, я побіг у господарський відділ. Модест Матвійович у лискучому костюмі велично чекав мене у власній приймальні. За його спиною маленький гном з волохатими вухами сумовито і старанно возив пальцями по чималій відомості. «Ви, привалов, як якийсь цей хаммункулос», – промовив Модест, – «ніколи вас немає на місці». З Модестом Матвійовичем усі намагалися підтримувати тільки добрі стосунки, оскільки чоловік він був могутній, непохитний і страшенно темний. Тому я рявкнув «слухаюсь» і цокнув за каблуками. «Осі повинні бути на своїх місцях», – продовжував Модес Матвійович. «Завжди. У вас от вища освіта, і окуляри, і бороду от відростили, а зрозуміти такої простої теореми не можете». «Більше не повториться», – сказав я, вилупивши очі. «Ви це припиніть» сказав Модес Матвійович, стаючи м'якшим. Він витягнув із кишені аркуш паперу і деякий час дивився на нього. «Так от, Привалов», – сказав він нарешті. «Сьогодні ви заступаєте черговим. Чергування по установі під час свят – робота відповідальна. Це вам не кнопки натискати. Насамперед протипожежна безпека. Це перше. Не допускати самозаймання. Стежити за знеструмленням довірених вам виробничих територій. І стежити особисто». Без цих ваших фокусів із роздвоюваннями та розстроюваннями. Без цих ваших дубелів. При виявленні фактора горіння негайно телефонувати за номером 01 і вживати відповідних заходів. На цей випадок отримайте сигнальну дудку для виклику авральної команди. Він вручив мені платоновий свисток з інвентарним номером. А також нікого не впускати. Оце список осіб, котрим дозволено користування лабораторіями вночі. Але все одно не впускати, тому що свято. В осьому інституті, щоб жодної живої душі. Усякі там інші душі, нехай. Але живої душі, щоб жодної. Демонів на вході та виході заговорити. Розумієте обстановку? Живі душі не повинні заходити, а всі інші не повинні виходити. Бо вже був пренцендент. Утік чорт і вкрав місяць. Широко відомий пренцендент. Навіть у кіно відображений. Він багатозначно на мене подивився і раптом попросив документи. Я підкорився. Він уважно оглянув мою перепустку, повернув її та промовив. «Осе правильно, бо у мене була підозра, що ви все-таки дубель, Ось так. Отже, о 15.00, відповідно до трудового законодавства, робочий день закінчиться. І всі здадуть вам ключі від виробничих приміщень, після чого ви особисто оглянете територію. Надалі виконуєте обходи кожних три години на предмет самозаймання. Не менше двох разів за період чергування відвідайте віварій. Якщо наглядач п'є чай, припиніть. Були сигнали. Не чай він там п'є. В такому от аксепті. Пост вашого у приймальній директора. На дивані можете відпочивати. Завтра о 16.00 вас замінить Почкін Володимир з лабораторії товариша Ойри-Ойри. Зрозуміло? Цілком, сказав я. Я телефонуватиму вам уночі та завтра вдень. Особисто. Можливий контроль з боку товариша за вкадрами. Вас зрозумів, сказав я і проглянув список. Першим у списку значився директор інституту Янус Полеєктович Невструєв з позначкою Олівцем 2X. Другим ішов особисто Модест Матвійович, Третім – товариш завкадрами громадянин Дьомін Кеберпсойович, А потім – прізвища, яких я ніколи і ніде не зустрічав. не незрозуміло», – поцікавився Модест Матвійович, ревниво за мною стежачи. «Ось тут», – сказав я вагому, тицяючи пальцем у список. «Наявні товариші?» «У кількості ем, 22 екземплярів, особисто мені невідомі. Ці прізвища я хотів би особисто з вами провентилювати. Я подивився йому просто у вічі і додав твердо, аби уникнути». Модес Матвійович узяв список і оглянув його на відстані витягнутої руки. «Усе правильно», – сказав він поблажливо. «Просто ви привалов не в курсі. Особи, записані з номера 4 по номер 25 і останній включно, занесені... До списку осіб, допущених до нічних робіт, посмертно. Порядкове визнання їх заслуг у минулому. Тепер вам зрозуміло? Я очманів, бо звикнути до всього цього було все-таки дуже важко. Займайте свій пост, велично сказав Медес Матвійович. Я зі свого боку та від імені адміністрації вітаю вас, товаришу Привалов, і з прийдешнім новим роком. І бажаю вам у новому році відповідних успіхів як у роботі, так і в особистому житті. Я теж побажав йому відповідних успіхів і вийшов у коридор. Дізнавшись учора про те, що мене призначили черговим, я зрадів. Я планував закінчити один розрахунок для романа «Ойре-Ойре». Однак тепер я відчував, що не все так просто. Перспектива провести ніч в інституті постала переді мною в цілком іншому світлі. Я й раніше засиджувався на роботі допізна, коли чергові за для економії вже вимикали чотири лампи з п'яти в кожному коридорі, і доводилося пробиратися до виходу повз якісь волохаті рухливі тіні. Попервах це справляло на мене дуже сильне враження. Потім я звик, а потім знову відвик, коли, повертаючись якось великим коридором, почув позаду розмірене цок-цок-цок когтів по паркету і, озирнувшись, побачив якусь фосфоруючу тварину, що явно бігла моїми слідами. Щоправда, коли мене зняли з карниза, З'ясувалося, що то був звичайний живий песик одного зі співробітників. Співробітник приходив вибачитись. Ора-ора, прочитав мені глузливу лекцію про шкідливість забобонів, але певний осад у мене в душі все-таки залишився. Першим ділом заговорю демонів, подумав я. Біля входу до приймальної директора мені зустрівся похмурий вітько Корнієв. Він похмуро кивнув і хотів пройти повз, але я зловив його за рукав. Ну... Но запитав грубий Корнієв, зупиняючись. «Я сьогодні чергую», – повідомив я. «Ну і дурень», – відрізав Корнієв. «Груби ти все-таки, Відько», Вітько, сказав я. «Не буду я з тобою більше спілкуватися». Відько відтягнув пальцем комір светра і з цікавістю подивився на мене. А що ж ти будеш?» – запитав він. «Та вже знайду, що», – сказав я, дещо розгубившись. Відько раптом пожвавішав. «Зачекайно», – сказав він. «Ти що, вперше раз чергуєш?» так". — Ага, — сказав Відько. — І що ж ти робитимеш? — Згідно інструкції, — відповів я. — Заговорю демонів і ляжу спати. На предмет самозаймання. А ти куди підеш? — Та збирається там одна кампанія, — невизначено, — сказав Відько. — У Вірочки. — А це в тебе що? — Він уцяв у мене список. — А, мертві душі. — Нікого не пропущу, — сказав я. — Ні живих, ні мертвих. — Правильне рішення, — сказав Відько. — Архіправильне. Тільки... Приглянь у мене в лабораторії. Там у мене дубль працюватиме. Чий дубль? Мій дубль, звичайно. Хто мені свого віддасть? Я його там замкнув. Ось візьми ключ, якщо ти черговий. Я взяв ключ. Слухай, Відько, годину до десятої, нехай він попрацює, але потім я все знеструмлю. У відповідності із законодавством. А раз, там видно буде. Ти, Едика, не зустрічав? Не зустрічав, сказав я. І не забивай мені баки. О десятій годині я все знеструмлю. А я хіба проти? Знеструмлюй, будь ласка, хоч усе місто. Несподівано двері приймальні відчинилися, і в коридор вийшов Янус Полектович. Так. промовив він, побачивши нас. Я набливо вклонився. З обличчя Януса Полектовича було видно, що він забув, як мене звати. Прошу, сказав він, подаючи мені ключі. Адже вичерговий, якщо я не помиляюся? До речі, він повагався. Я з вами не розмовляв учора. – сказав я. – Ви заходили до електронного залу. Він покивав. Так – таки справді. Ми говорили про практикантів. – Ні, – заперечив я шанобливо. – Не зовсім так. Це з приводу вашого листа до центр Академпостачу про електронну приставку. – А ось як, – сказав він. – Ну, добре. Бажаю вам спокійного чергування. Вікторе Павловичу, можна вас на хвильку? Він узяв відька під руку і повів коридором, а я увійшов до приймальні. У приймальні другий Янус Полектович замикав сейфи. Побачивши мене, він сказав «так» і знову заходився подзенькувати ключами. Це був А. Янус. Я вже трішечки навчився розрізняти їх. А Янус виглядав дещо молодшим, був непривітний, завжди коректний і небалакучий. Розповідали, що він багато працює, і люди, котрі знали його давно, стверджували, що цей посередній адміністратор неспішно та вірно перетворюється на видатного вченого. У Янус, натомість, був завжди ласкавий, завжди уважний і мав дивну звичку запитувати, я з вами не розмовляв учора. Подейкували, що він сильно подався останнім часом, хоч і залишався вченим зі світовим ім'ям. І все-таки А Янус і У Янус були одним і тим же чоловіком. Все це мені ніяк не вкладалося в голові. Була в цьому якась умовність. Я навіть підозрював, що це просто метафора. А Янус замкнув останній замок – Вручив мені частину ключів і, холодно попрощавшись, пішов. Я сівся за стіл референта, поклав перед собою список і зателефонував до себе в електронний зал. Ніхто не звався. Очевидно, дівчата вже розійшлися. Була 14:30. година хвилин. О 14:31 до приймання, шумно віддихуючись і тріскочучи паркетом, увалився Федер Симонович Ківрін, визначний Махича Клун, завідувач відділу лінійного щастя. Федір Симеонович славився невиправним оптимізмом і вірою у прекрасне майбутнє. У нього було дуже бурхливе минуле. При Івані Васильовичу, царю Грозному, опричники тодішнього міністра державної безпеки Малюти Скуратова з жартами та примовками спалили його за доносом сусіда Дяка у дерев'яній лазні, як чаклуна. При Олексію Михайловичу, царю найтихшому. Його били киями нещадно і спалили у нього на голій спині повне рукописне зібрання його творів. При Петрі Олексійовичі, царю Великому, його спочатку повісили як знавця хімії та гірничої справи. Та не потрапивши чимось князеві кесарю Ромодановському, він потрапив на каторгу на Тульський зброярський завод. Звідти втік до Індії, довго мандрував, кусаний був отруйними зміями та крокодилами, невідчутно перевершив його, знову повернувся у Росію у розпал Пугачовщини, був звинувачений як стілювач бунтівників, обезниздрений і висланий до Соловця навічно. У Соловці знову мав безліч різних неприємностей, поки не прибився до чаво, де незабаром обійняв посаду завідуючого відділом і останнім часом багато працював над проблемами людського щастя, самовіддано борючись із тими колегами, котрі базою щастя вважали задоволення. «Вітаю вас!» – пробасив він, кладучи переді мною ключі від своїх лабораторій. «Бідака! Як же це ви? Вам веселитися треба у...» Таку ніч. Я зателефоную Модестові, що за безглуздя, а сам почергую. Видно було, що ця ідея щойно спала йому на думку, і він страшенно нею загорівся. Ну ж бо, де тут його телефон? Прокляття ніколи не пам'ятаю телефонів один п'ятнадцять чи тридцять один. Що ви, Федера Симеоновичу? Дякую, вигукнув я. Не треба. Я тут якраз попрацювати зібрався. «Ах, попрацювати – це інша справа. Це добре, це чудово. Ви молодець. А я, чорти, електроніки ні чорта не знаю. Треба вчитися. А то вся ця магія слова, дрантя, фокуси-покуси з психополями примітив дідовські прийомчики». Він одразу ж, не сходячи з місця, сотворив дві великі антонівки, одну вручив мені, а від другої відкусив відразу половину, та взявся соковито хрумати. Прокляття! Знов червиво зробив. У вас як? Добре? Це добре. Я до вас Сашко пізніше ще зазирну, бо я не зовсім розумію все-таки систему команд. Горілки тільки вип'ю і зайду. Двадцять дев'ята команда у вас там у машині. Чи то машина бреше, чи то я не розумію. Детективчик вам принесу, Гарднера. Ви ж читаєте по-агліцьки? Добре, Шельма. Пише класно. «Беррі у нього там такий звірюга адвокат знаєте?» «А потім ще що-небудь там. Сайнфікшен який-небудь. Азімова там, або Беретбері». Він підійшов до вікна і сказав захоплено. «Звірюха, чорт забирай. Люблю». Овійшов кутачись у норкову шубу худий і вишуканий Крістобаль Хозович Хунта. Федер Симонович обернувся. «Ак, Крісто!» – вигукнув він. «Помилуся». Камноєдав цей дурень, засадив молодого хлопця чергувати на Новий рік. Давай відпустимо його вдвох, залишимося. Згадаймо давнину, вип'ємось, Ага, чого він буде тут мучитись? Йому танцювати треба з дівчатами. Хунта поклав на стіл ключі і сказав недбало. Спілкування з дівчатами приносить задоволення лише в тих випадках, коли досягається через подолання перешкод. Ну ще бак, загримів Федер Сімонович. Ріки крові співів ріки за чудових люд седам. Як це там у вас? Тільки той мети досягне, хто не знає слова страх. Отож, сказав Хунта. І потім я ненавиджу благодійності. Благодійності він ненавидить. А хто в мене випросив одіхмантіва? Переманив, розумієш, такого лаборанта. Став тепер пляшку шампанського, не менше. Слухай, не треба шампанського, а мутільяду. У тебе ще залишилося від толецьких запасів нас чекають, Теодоре», – нагадав Хунта. «Ти Та так, правильно. Треба ще кроватку знайти і валянки. Так сіж не дістанеш. Ми пішли, Сашко, не, не нудьгуйте тут». «У новорічну ніч в інституті чергові не нудьгують», – неголосно сказав Хунта. «Особливо новачки». Вони пішли до дверей. Хунта пропустив Федора Семіоновича вперед, і перш ніж вийти, косо глипнув на мене і стрімко вивів пальцем на стіні Соломонову зірку». Зірка спалахнула і почала повільно тускніти, як слід пучка електронів на екрані осцилографа. Я тричі сплюнув через ліве плече. Крістобаль Хозович Хунта, завідувач відділу «Сенсу життя», був чоловіком чудовим, але, вочевидь, цілком безсердечним. Колись у ранній молодості він довго був великим інквізітором, але потім упав у Єріс, хоча дотепер зберіг колишні замашки, які втім вельми знадобилися йому зачутками під час боротьби з п'ятою колоною в Іспанії. Майже всі свої незрозумілі експерименти він проводив або над собою, або над своїми співробітниками. І про це вже при мені обурено говорили на загальних профспілкових зборах. Займався він вивченням сенсу життя, але просунувся доки не дуже далеко, хоч отримав цікаві результати, довівши, наприклад, теоретично, що смерть аж ніяк не є неодмінним атрибутом життя. З приводу цього останнього відкриття теж обурювалися на філософському семінарі. В кабінет до себе він майже нікого не пускав, і інститутом ходили певні чутки, що там купа цікавих речей. Розповідали, що в куті кабінету стоїть чудово виконане опудало одного давнього знайомого Крістобаля Хозовича, фюрера СС у повній парадній формі з моноклем, кортиком, залізним хрестом, дубовим листям і іншим причандальним. Хунта був чудовим токсидермістом. Анфюрер, за словами Крістобаля Хозевича, теж. Але Крістобаль Хозовіч устиг раніше. Він любив устигати раніше, завжди і усьому. Не цурався він і певного скептицизму. В одній з його лабораторій висів величезний плакат. Чи потрібні ми нам? Дуже непересічний чоловік. Рівно о 3 годині, відповідно до трудового законодавства, приніс ключі доктор наук Амврусі Амброазович Вибігало. Він був у валянках, підшитих шкірою. У пахучому візницькому кожусі з піднятого коміра стирчала наперед сивовата брудна борода. Волосся він стриг під макітру, тож ніхто ніколи не бачив його вух. «Цево», – сказав він, наближаючись. «У мене там, може, сьогодні хто вилупиться. В лабораторії, значиться. Треба би цево приглянути. Я йому там запасів запасі в складав цево. Хлібця, значиться, буханок п'ять. Ну, там висівок парених, два відра молочних відвійок. Ну, а як усе цей поїсть, кидатися почне значиться. То ти мені, маншер, того дзенькни, милий. Він поклав переді мною в'язку комірних ключів і якось неприродно відкрив рота, виречившись на мене. Очі в нього були прозорі, у бороді стирчало пшоно. Куди ж дзенькнути? – запитав я. Дуже я його не любив. Був він цинік і був він дурень. Роботу, якою він займався за 350 карбованців у місяць, Можна було сміливо назвати Євгенікою, але ніхто її так не називав, боялися зв'язуватися. Цей вибігало заявляв, що всі біди, цево, з невдоволення витікають, і якщо значиться дати людині все, хлібця значиться висівок парених, то й буде не людина, а Янгол. Нехитру цю ідею він пробивав усіляко, розмахуючи томами класиків, із котрих з невимовною простодушністю видирав з кров'ю цитати нещадно випускаючи та витираючи все, що йому не підходило. Свого часу вчена рада відступила під натиском цієї нестримної, якоїсь навіть печерної демагогії, і тема вибігали була внесена у план. Діючи чітко за цим планом, старанно вимірюючи свої досягнення у процентах виконання і ніколи не забуваючи про режим економії, збільшення обіговості обігових коштів, а також у зв'язку з життям, вибігало заклав три експериментальні моделі. Модель людини невдоволеної цілком, модель людини невдоволеної шлунково і модель людини цілком задоволеної. Цілком невдоволений антропоїд визрів першим. Він вивівся два тижні тому. Ця жалюгідна істота, вкрита виразками, як і ов, напівзотліла, мучена всіма відомими та невідомими хворобами, неймовірно голодна, страждаюча від холоду і спеки одночасно, вивелася у коридор, Прорепетувала кілька нечленороздільних скарг і здохла. Вибігало торжествував. Тепер можна було вважати доведеним, що якщо людину не годувати, не напувати, не лікувати, то вона, це, буде, значиться нещаслива, і навіть, може, помре. Якось цей помер. Учена рада вжахнулася. Затія вбігалова оберталася якимсь моторошним боком. Була створена комісія для перевірки вибігалової роботи, але той, не розгубившись, Представив дві довідки, з яких витікало по перше, що троє лаборантів його лабораторії щорічно виїжджають працювати до підчефного радгоспу, і по друге, що він вибігало колись був в'язним царизмом, а тепер регулярно читає популярні лекції в міському лекторії та на периферії. І поки ошелешена комісія намагалася розібратися в логіці того, що коїться, він неквапно вивіз із підчефного рибзаводу в порядку зв'язку з виробництвом. Чотири вантажівки оселецевих голів для озріваючого антропоїда, невдоволеного шлунково. Комісія писала звіт, а на жаханий інститут чекав подальших подій. Вибігалові сусіди по поверху брали відпустки за свій рахунок. «Куди ж зенькнути?» – запитав я. «Зенькнути, кажеш. А додому? Куди ж ще в Новий рік? Мораль повинна бути, милий. Новий рік удома зустрічати треба. Так це виходить по-нашому, не спа? Примітка. Чи не так?» Французька. Вибігало обожнє вкрапляти у свою мову окремі словосполучення на французькому, як він висловлюється діалектів. Ніяк не відповідаючи за його вимову, ми взяли на себе обов'язок забезпечити переклад. Тут і далі примітки авторів. Я знаю, що додому. За яким номером? А ти цей його у книжечку зазирни. Грамотний. От і значить значиться, у книжечку. У нас секретів немає. Не те, що в інших різних. Анмас. Примітка, в масі, в більшості, французька. Добре, сказав я, дзенькну. Дзенькні, маншер, дзенькни. А кусатись він почне, так ти його пописку, не соромся. Селяві. Примітка, це життя, французька. Я набрався хоробрості і буркнув. А ми ж з вами на брудершафт не пили. Пардон? Нічого, це я так, сказав я. Якийсь час він дивився на мене своїми прозорими очима, в яких нічогісенько не виражалося. Потім проказав. «А нічого, то й добре, що нічого. Зі святом тебе, з наступаючим. Бувай здоров. А значиться». Примітка «До побачення» французька. Він надягнув вушанку і пішов. Я пухавцем відчинив квартирку. Влетів роман у граоря зеленому пальті, зі змушевим коміром, поворушив горбатим носом і поцікавився. «Вибігало-забігало?» «Забігало», – буркнув я. «Так», – сказав він. «Це оселедись. Тримай ключі». Знаєш, куди він одну вантажівку скинув? Під вікнами вже аж якому. Просто під кабінетом. Новорічний подаруночок. Викоринуй в тебе тут сигарету. Він упав у величезне шкіряне крісло, розстебнув пальто і закурив. А ну займися, сказав він. Дано. Ну. Запах оселецього розсолу, інтенсивність 16 мікросокер, кубатура. Він оглянув кімнату. Ну сам зметикуєш. Рік на зламі. Сатурн у сузірі Терезів. «Виводь!» Я почухав за вухом. «Сатурн? Чоти мені про Сатурн? А вектор магістрату м'який?» «Ну, брате!» – сказав Ойра-ойра. «Це ти сам повинен!» Я почухав за другим вухом, прикинув подумки вектор і провів затинаючись акустичний вплив. Промовив заклинання. Ойра-ойра затиснув ніс. Я вискубнув із брови дві волосинки, страшенно боляче і нерозумно, та поляризував вектор. Запах знову подущив. «Погано», – з докором сказав ойра, -ойра. «Що ти робиш, учню-чарівника? Ти що, не бачиш, що квартирка відчинена?» «А, сказав я, – правильно. Я врахував дивергенцію і ротор, спробував подумки розв'язати рівняння стокса, заплутався, вискобнув вдихаючи ротом ще дві волосинки, принюхався про бурматів заклинання Ауреса і вже було зібрався вискобнути ще волосинку, але тут виявилося, що приймальня провітрилась природним способом, і Роман порадив мені економити брови та зачинити квартирку. Задовільно, сказав він, займемось матеріалізацією. Деякий час ми займалися матеріалізацією. Я створював груші, а Роман вимагав, щоб я їх їв. Я відмовлявся їсти, і тоді він змушував мене створювати знову. Працюватимеш, поки не вийде щось істівне, сказав він. А це віддасимо дестові. Він у нас камноєдов. Кінець кінцем я створив справжню грушу – велику жовту, м'яку, як масло, і гірку, як хіна. Я її з'їв, і Роман дозволив мені відпочити. Тоді ж приніс ключий бакалавр чорної магії Магнус Федорович Редькін, огрядний, як завжди заклопотаний і страшенно ображений. Бакалавра він отримав 300 років тому за винайдення спідніх невидимок. Відтоді він ці спідні все удосконалював і удосконалював. Спідні невидимки перетворилися у нього спершу на… Кюлоту-невидимки, потім на штани-невидимки. І нарешті, зовсім недавно, про них почали говорити, як про брюки-невидимки. І ніяк він не міг їх налагодити. На останньому засіданні семінару з чорної магії, коли він робив чергову доповідь про деякі нові властивості брюк-невидимок Редькіна, його знову спіткала невдача. Під час демонстрації модернізованої моделі щось там заїло в гудзиково-підтяжковому механізмі, і брюки замість того, щоб зробити невидимими винахідника, раптом із дзвінким клацанням зробились невидимі самі. Дуже незручно вийшло. Однак головним чином Магнус Федорович працював над дисертацією, теми, якої звучала так матеріалізація та лінійна натуралізація білої тези, як аргументу достатньо довільної функції сигма, не зовсім уявного людського щастя». Тут він досяг значних і важливих результатів, з яких витікало, що людство буквально купалося б у невидимому щасті, якби тільки вдалося знайти саму білу тезу, а головне, зрозуміти, що це таке і де її шукати. Згадка про білу тезу зустрічалася тільки в щоденниках Бенбецелеля. Бенбецелель нібито виділив білу тезу як побічний продукт якоїсь алхімічної реакції, не маючи часу займатися таким дріб'язком, вмонтував її як допоміжний елемент у якийсь свій прилад. В одному з останніх мемуарів, написаних уже у в'язниці, Бен Бецалель повідомляв. І можете собі уявити? Та біла теза не виправдала таки моїх сподівань. Не виправдала. І коли я зрозумів, яка від неї могла бути користь, я говорю про щастя для всіх людей, скільки їх є. Я вже забув, куди ж я її вмонтував. За інститутом числилося сім приладів, які належали колись Бен Шість із них Реткін розібрав до гвинтика і нічого особливого не знайшов. Сьомим приладом був диван-транслятор, але на диван наклав руку Відька Корнієв, і у простій душі Редькіна зачаїлися найчорніші підозри. Він почав стежити за Відьком. Відько одразу озвірів. Вони посварилися і стали затятими ворогами, і залишилися ними по сьогоднішній день. До мене, як до представника точних наук, Магнус Федорович ставився доброзичливо, хоч і засуджував мою дружбу з цим плагіатором. На загал був непоганим чоловіком, дуже працелюбним, дуже наполегливим, абсолютно позбавленим користолюбства. Він проробив величезну роботу, зібравши велетенську колекцію найрізноманітніших визначень щастя. Там були найпростіші негативні визначення – не в грошах щастя, найпростіші позитивні визначення – найвище задоволення, повне вдоволення, успіх, удача. визначення казуїстичні, щастя є відсутність нещастя, та парадоксальні – Найщасливішими є блазні, дурні, бовдори та недбайливі, бо докори сумління вони не знають, привідів та їхніх примар не жахаються, страхом прийдешніх бідувань не терзаються, надією майбутніх благ не зваблюються. Магнус Федорович поклав на стіл коробочку з ключем і, недовірливо дивлячись на нас з-під лоба, сказав. Я ще визначення знайшов». «Яке?» – запитав я. «Щось на кшталт віршів. Тільки там немає рими. Хочете?» Звичайно, хочемо, сказав Роман. Магнус Федорович витягнув записник і, затинаючись, прочитав. Ви запитуєте, що вважаю я найвищим щастям на землі? Дві речі. Змінювати ось так само стан духовний, як Пенні виміняв би я на Шилінг. Юної дівчини почути співи не на шляху моєму, а по тому, як у мене дорого розпитала. Нічого не зрозумів, сказав Роман. Дайте я прочитаю очима. Редькін віддав йому записник і пояснив. Це Кристофер Лох. З англійської. Чудові вірші, сказав Роман. Магнус Федорович зітхнув. Одні одне кажуть інші інше. Важко, сказав я зі співчуттям. Правда ж? Ну як тут усе пов'язати? Дівчини почути співи. І ще не всякі співи, а щоб дівчина була юна, знаходилась на його шляху, та й тільки після того, як у нього про дорогу запитає. Хіба ж так можна? Хіба такі речі алгоритмізуються? Навряд. – сказав я. – Я б не взявся. – Ось бачите, – підхопив Магнус Федорович. – А ви в нас завідувач обчислювального центру. Кому ж тоді? – А може його взагалі немає? – сказав Роман голосом кінопровокатора. «Чого? – Чого? – Щастя. Магнус Федорович відразу образився. – Як же його немає? – згідністю сказав він, коли я сам його неодноразово відчував. «Вимінявши пені – Вимінявши Пенні на шилінг? запитав Роман. Магнус Федорович образився ще більше і вирвав у нього записник. «Ви ще молодий!» – почав він. Але тут пролунав гуркіт, тріск, блиснуло полум'я і запахло сіркою. Посередині приймальні з'явився Мерлін. Магнус Федорович, шарахнувшись від несподіванки до вікна, сказав «Тьху на вас!» і вибігайте. «Добре, добре!» – сказав Ойра-ойра, протираючи запорушені очі. «Господи, не вже ж звичайний шлях тобі заборонений!» «Шлях гідної людини, сер», – додав він. «Перепрошую», – сказав Мерлін самовдоволено і з утіхою подивився на мене. Напевно, я був блідий, бо дуже злякався самозаймання». Мерлін поправив на собі побиту міллю мантію, жбурнув на стіл в'язку ключів і промовив. «Ви помітили, сер, які на погоди?» «Передбачені», – сказав Роман. «Достоту, сер Ойра-Ойра, достоту сер ойра, -ойра достоту передбачені Корисна штука, радіо, сказав Роман. Я радіо не слухаю, мовив Мерлін. У мене свої методи. Він потросив подоломанті та піднявся на метр над підлогою. Люстра, сказав я, обережніше. Мерлін подивився на люстру і ні сіло, ні впало почав. Просякнуті духом західного матеріалізму, низького меркантилізму та утилітарізму, чия спіритуальна ницість не здатна піднестися над мороком і хаосом дріб'язкових похмурих клопотів. Не можу не згадати, дорогі сери, як минулого року ми з сером головою райради товаришем Переяславським. Ойра-ойра відверто позіхнув, мені теж стало тоскно. Мерлін був би, ймовірно, не гірше за Бігалу, якби не був таким архаїчним та самовпевненим. Через чиюсь неуважність йому вдалося просунутися в завідувачі відділу передбачень і пророст, бо в усіх анкетах він писав про свою непримиренну боротьбу проти імперіалізму, Янкі ще в ранньому середньовіччі, додаючи до анкет нотаріально завірені машинописні копії відповідних сторінок із Марка Твена. Надаліш у зв'язку зі змінами внутрішньої обстановки та потеплінням міжнародного клімату, він був знову переведений на своє місце завідувача Бюро погоди і тепер, як і тисячу років тому, займався передбаченнями атмосферних явищ і за допомогою магічних засобів, і на основі поведінки тарантулів, посилені ревматичного болю та прагнені соловецьких свиней залягти в грязюку чи вийти з неї. Втім, основним постачальником його прогнозів було найвольгарніше радіоперехоплення, стіснюване детекторним приймачем, за чутками викраденим ще у 20-ті роки з соловецької виставки юних технік. У інституті його тримали з поваги до років. Він був у великій дружбі з наїною Київною Горинич і разом із нею займався колекціонуванням та розповсюдженням чуток про появу в лісах велетенської волохатої жінки і про захоплення однієї студентки-сніговим чоловіком з Ельбрусу. Говорили також, що час від часу він бере участь у нічних чатуваннях на Республіканській Лисій Горі з ХМ Вієм, Хомою Брутом та іншими хуліганами. Ми з Романом мовчали і чекали, коли він щезне. Але він, упакувавшись у мантію, зручно розташувався під люстрою, і затягнув довгу, усім давно вже осочотілу оповідь про те, як він, Мерлін, і голова Соловецької райради, товариш Переяславський, здійснювали інспекторський вояж по району. Вся ця історія була чистісінькою брехнею, бездарним і кон'юнктурним перелицюванням Марка Твена. Про себе він говорив у третій особі, а Переяславського інколи збиваючись, називав королем Артуром. Отже, голова ради і Мерлін вирушили у дорогу і приїхали до пасічника. Героя праці – сера Відлюденка, котрий був добрим лицарем і знатним медозбором. І сер Відлюденко доповів про свої трудові успіхи і полікував сера Артура від радикуліту бджолиною трутою. І сер-голова райради прожив там три дні, і радикулит його затих, і вони рушили у дорогу. А у дорозі сер-голова райради сказав, я не маю меча. Не біда, сказав йому Мерлін, я добуду тобі меч. І вони доїхали до Великого озера. І бачить Артур, з озера піднялась рука, мозолиста і своя, а в ті руці серп і молот. І сказав Мерлін, ось той меч, про який я казав тобі. У цю мить пролунав телефонний дзвінок, і я з радістю схопив слухавку. Алло, сказав я, алло, вас слухають. У слухавці щось бурмотіли, і гугняво тягнув Мерлін. І біля Лежньова вони зустріли сера Пелінора, одначе... Мерлін зробив так, щоб Пелінор не помітив голову райради. «Сер громадянин Мерлін», – сказав я, – «чи не можна трохи тихіше? Я нічого не чую». Мерлін замовк і з виглядом людини ладно продовжити будь-якої миті. «Ало!» – знову сказав я у слухавку. «Хто біля апарата?» «А кого вам треба?» – сказав я за старою звичкою. «Ви мені це припиніть! Ви не в балагані, Привалов!» «Винувати медисту Матвійовичу, черговий Привалов слухає». Ось так, доповідайте. Що доповідати? Слухайте, Привалов, знову ви поводитеся, як я не знаю хто. З ким ви там розмовляли? Чому на сторонні? Чому, порушуючи трудове законодавство, в інституті після закінчення робочого дня перебувають люди? Це Мерлін, сказав я. Женіть його в три шиї. І задоволенням, сказав я. Мерлін, безсумнівно підслуховуючи, вкрився плямами, сказав «Гробіян» і розтанув у повітрі і задоволенням чи без задоволення це мене не обходить. А ось тут надійшов сигнал, що довірені вам ключі ви звалюєте купою на столі, замість того, щоб замикати їх у ящик». Вибігало до ніс, подумав я. «Ви чому мовчите?» «Буде виконано». «У такому от аксепті», сказав Медес Матвійович. «Пильність повинна бути на висоті. Зрозуміло?» «Зрозуміло». Медес Матвійович сказав «у мене все» і дав відбій. «Ну, гаразд» сказав Ора-Ора, застібаючи зелене пальто. Піду відкривати консерви і відкупорювати пляшки. Бувай здоровий, Сашко. Я ще забіжу пізніше.